Вікторія Колонна, донька великого коннетабля королівства Неполітанського, завдяки своїм поезіям зблизилася з самим Мікеланджело, а правителька невеличкого Кореджіо Вероніка Гамбара завдяки тонким лестощам у своїх віршах завоювала прихильність папи Клемента і імператора Карла. Але те все було при європейських дворах – де жінки коли й не благоденствували ще, то вже починали панувати, де ставали всемогутніми регеншами престолу, як Катерина Медічі у Франції, або й королевами, як донька Генріха VIII англійського Єлизавета. У світі ісламу така жінка могла викликати навіть не подив, а осуд і прокляття. Може, Роксолана була першою з османських султанш, яка наважилася писати поезії? То що ж? Не лякалася нічого і нікого. Несміливі її вірші, єдиним читачем яких мав бути тільки султан, були, мов би, випробуванням для їхньої любові. Посилала Сулейманові видірне щодня коротенькі листи, в яких скаржилася на розлуку і самотність. Я була співбесідницею нудьги і туги, і полонянкою розпачу. Я запалювала смолоскипи на всіх шляхах очікування. Щодня птиця рух літала на небесному просторі бажання, сподіваючись, що якийсь голуб принесе від вас вість, або ж хмарка проллє благодатну краплину на долину спраглости. Тоді складала вірші про свого султана. Ти сизий сокіл з гір у просторі без країн. В ущелинах гніздо від поглядів ховаєш, Летиш під небеса самотній і лихий, І здобич на вершинах хижо роздираєш. Між безодної небесами була земля, І на тій землі треба було утвердитися. Спершу упевнена була дітьми, Народити султанові синів, дати спадкоємців, стати їхньою матір'ю, матір'ю цього чужого і вгорожого трону. Як королева Бона, що народила польському королеві Зигмунту сина Зигмунта Августа, як Лена Глинська, що дала московському великому князю Василю Івановичу сина Івана, який згодом став славетним царем Іваном Грозним. Єлену Глинську, великий князь московський Василів, взяв собі в жони, проживши 21 рік з бездітною Соломією Сабуровою і відправивши її нарешті в монастир. Молодша на 25 років за Василя, донька литовського князя Василя Глинського Єлена, швидко прибрала до рук старого можновладця. Примусила його, порушуючи звичаї, погодити бороду, усувала від двору і ув'язнювала родовитих бояр. Після смерті Василія, ставши правителькою при малолітньому Іванові, ганьбила царське ложе з боярином Овчиною. Молодшого брата Василієвого Андрія Старицького звеліла кинути до в'язниці, надягнувши на нього залізну шапку. Навіть дядька свого Михайла Глинського згноїла в темниці, так ніби мстилася за потоптану свою молодість. Здається, і померла невдовзі не своєю смертю. А отруєна підкупленими людьми, як то водилося у ті часи. Принаймні такої думки був посол австрійського імператора Фердінанда Сегізмунд Герберштейн, що відвідав Стамбул після того, як двічі побував у Москві. Королева вона прибула до Польщі тоді, як кримський людолов віз із на малу Настасю для продажу на рабський торгу кафі. Викликала подив і захват своїм золотистим волоссям і чорними бровами, а ще різбленими скринями касунєв, яких привезла справді королівський посаг. Безліч сорочок гаптованих, чепців, суконь, незлічену кількість ланцюгів, застібок, низок перлів, браслетів і перснів, були там ясна річ, діаманти – Привілеї володарів, оправлені в золото смарагди, що мали додавати блиску очам, сапфіри, що забезпечували ніжні шкіри, білі коралі, які зберігали зуби від псуття. Везла в скринях Бона і книгу своєї близької родички Катерини Сфорци «Як стати вродливою». З Кракова Бона листувалася з найелегантнішою жінкою Італії Марк Мантуанською Монтуанською Ізабелою Десте.